طول ما عند باقين ذا كل دخل ذلك انت او لا في مؤولين ضعيف المحب محاربين وغلين غاليين سواء كان ذلك في ايمن او يهمنيا او خاردييا او متزلييا او مره الاول ذلك طوال كثيرة يا رحمان رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا صلى الله بالبربر واللواجر السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبكل بره بوتس الله جلل ساميسكم بكبرز انتموت بنتسكم قران الله تبارك وتعالى وليما. تلا سوش نيودني في غسبو ينسكم بكبرز شدني كنتيت I da da braću čovjek, smo u uvodu za ova naša predavanja koja smo najavili, i govorimo o načinu sticanja nauke. I po mom ličnom skromnom mišljenju, da su ove stvari od velike bitnosti. Da čovjek zna kako da se tiče znanje. I istog razloga govorimo, tako da kažemo, ne o svim nego osnovnim naukavam pojedinačno, i o dijelima koje su napisane iste nauke i kako, znači kako se te nauke stiču. Pa zadnje što smo govorili o mašini bilo je o, o teđvidu. Ono o čemu ćemo jutro zgovoriti jeste nešto što se zove Ulumul Qur'an, nauke u Kuranu. Znači postoji jedna nauka, da tako kažem, koja se zove Ulumul Qur'an, nauke u Kuranu. Znači nauka ili dijela u kojima su spomenuti u kojima su spomenute stvari ili nauke koje su vezane za Kur'an ili na koje naziva kuranske nauke kuranske znanosti to je na primjer poput povoda objave ajeta kada su koji ajeti kada su koji ajeti objavljeni ili podjela ajeta na mekańskie i medinske znači koji su ajeti objavljeni u Mekki koje su objavljene u Medini, iosulfari šta znači mekanski, a šta znači medinski, ajde. I to uprostite mišljenju čunjaka, na primjer, jedni kažu da su mekanski hadisi oni što su objavljeni u Mekki. Drugi kažu da su oni koji su objavljeni u Medini. Međutim ispravno je da su mekanski hadisi oni koji su objavljeni prije hidžre, a da su medinski oni koji su objavljeni posle, posle hidžre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Znači da hidžra ta qaymer. Ona Medin samo kao primjer. Одна pozosta tydiala izove izove oblasti jest dzieło al-itqan od imama Suyutiya, al-itqan fi ulum al-Qur'an. Natomiast al-itqan fi ulum al-Qur'an od hafiza Suyutiya, od imama nauke koje govore o Koranu. I ovo ćemo, ovo ćemo samo ukrati koju ko spomenuti. Sljedeća nauka koja dolazi jeste nauka Usulul-fiqh. Je nauka o osnovama šariatskog prava. Osnovama fiqh-a. I nauka je bitna. Međutim, bitna je za onoga koji, tako da kažemo, napreduje, koji napravi korake u, u islamskoj nauci. I ova nauka se bavi, znači Usulul-fiqh se bavi načinom da kažemo kako jedan pravnik dolazi do dokaza. Pa, na primjer, usulifik govori šta su dokazi u šarijetu, šta su izvori šarijeta. Pa tako, na primjer, spominje se da je to, prvo je to Kur'an, zatim sunnet, zatim iđma, zatim kijas. Zatim, kada govore o kijasu, govore koji su uslovi kijasa. Kada je kijas solidan? To je analogija kada akias nije nije validen. Zatim također, ova nauka se dotiče, znači postoji određeni tača e, zajedničkih zajednički tačaka sa terminologijom hadisa, a to je na primjer da li slab hadis ili koja vrsta slabog hadisa može nekada poslužiti argument, kada ne može poslužiti poslužiti argument. Zatim govori o općim iskazima u Kur'anu i specifičnim iskazima u Kur'anu. I kao što rekoh, znači ova nauka je za one koji su napredovali, tako da kažem koji su prešli određene stvari, na primjer od fika, jer onda može razumjeti, da kažemo, onda može razumjeti ovu nauku. I ova nauka što posebno, da kažemo, otvara vidijike, jeste kada se u pitanju raziležen islamski učinjaka. Znači da vidiš zašto su islamski učinjaci se razišli. I kako se razilazali. Naprimer, svi su se slržili da je Kur'an, Sunnet, Ijma, da kažemo Iqijaz, da sto osnovi šalijata. Međutim, postoje boste toga. Naprimer, postoje dokazi mimo toga. Znači, nisu dokazi samo Kur'an, Sunnet, Ijma, Iqijaz. To je osnova. Međutim, imate posto toga još drugi dokaze. Kao, kao što je, naprimer, da spomenijem, amelu ehli Medine, praksa stanovnika Medine. Ovo je posebno poznato u Malikijskom ezabu. U Malikijskom ezabu praksa stanovnika Medine jedan od velikih osnova šarijata. Znači, u nekim stvarima praksa stanovnika Medine je na stepenu sunneta. Jer da kažemo, može da bude jača od određenih vrsta hadisa. Kad budemo govorili o hadiskoj terminologiji, vidimo kako se hadis dijeli s obzirom na brojnost onih koji ga prenose na mutavater onaj koji nije mutavater. Mutavater i ahad. Znači jadijs koji prenosi jedan ili dvojica ili onaj koji prenosi skupina od skupine od skupine od skupine. Kod imama Malika, praksa praksastavnika Medine je, ne u svim slučajima, ovdje sad ne govorim o ovom pitanju, ovo samo se dotičemo ovog pitanja. Kod imama Malika, I sad pogledajte ovoga, znači, pogledajte ovdje i logičkog razmišljanja. Kod imama Malika, r.a. prakse stavnika Medina, određenih stvarima, je skoro na stepenu tevatura. Je skoro na stepenu prakse, je skoro na stepenu hadisa, koje ih prenosi skupina od skupine, od skupine, od skupine. Znači, zašto ima Malik ovako posmatruje, ovako razmišljanje? On kaže, da sanih sallalahu alaihi wa je preselio, Je učinio hidru i živio u i Živio koliko godina Medine? Koliko godina je živio u Medini? 30. <truh> živio je godina živi u Medini. Tu des godina je živio u Medini, klanja namaze u Medini u svom domu, tu u, u Preseljju. Je Zna da stanovnici tog mjesta najbolje znaju kako je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakazma ku ništa čini, ne sakodim ne radije. Znaci kako je klanjao kako je davao zekat, nešto je davao zekat, kako je činio ovo, kako je činio ovo i tako dalje. I zato kaže, ako sam nešao neš, stavnike Medine nešto da čine, to je kod mene dokaz u smislu sunnata. Jer to je, kaže, prinijela generacija sa genera generacije. I ova stvar, znači, amelu ehli Medine, znači prva sad znate da postoji, znači u šariatu, ako nekad ne iđete, I zato sam dosta ovi stvari vam svojim njema red termina da znate kada ne iđe. Praksa stavnika Medine, ovo je prije svega jedan od najjačih dokaza, znači ovo je jedna od stvari koja je najviše zastupljena u mezabu imama Malika, rahmatullahi alihi, maliki mezabu. I kod njih je ovo jedan od glavnih i veliki, veliki argumenta. I zato pogledajte sad, na primjer, koliko je i kako ova sad logična. Znači, da šta? Naci da su su me praktsanik zato što je to bio grad je poslanih sallallahu alejhi ve sellem je bio dokaže na primjer drugi hadis da nam dođe pa makar bio vjerodostojan prenosi ga jedan od jednog od jednog Međutim on prenosi skupina od skupine mada ispravno mišljenje ispravno mišljenje znači da ovd ima podjela po pitanju ove misli i da da islanici medine odrejeni sari moglo da se desi da nisu vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem da čini da čini tu da čini tu stvar načini tu načini tu stvari jer zato značova nauka je nauka da kaže koja otvara dosta poglede ono koji i tra rezani kada kažemo otvara poglede otvara poglede takođe jer su kako da se čovek nosi sa razilaženjima Jer ono što je od, od problema da kažemo ljudi jeste da čovek ne zna kako da se obhodi sa razilaženjem kako da gleda na ljude koji drugačije, koji su na drugom mišljenju ili na drugom izabu, nego, znači ono na čemu je on. I to je problem koji se dešava čak i kodini kodini kod oni koji studiraju islamske nauke. Pogotovo kod oni koji tekuđu u vjeru i koji su naučili nešto malo odmerili. I kažem pogotovo kada se opiti so jednu stvari Fika. I da kažemo, znači ostano da je akidah ili sunnata ili jedna. Međutim, u Fiku postoje razila Dobro, postoje razileženja. Mi nećemo reći, razumijem što što neki ljudi kažu, znači neki ljudi su razileženje, da Allah ta barakotala sačuva, uzjeli ibadetom. Znači sad ka misela, u lama se razišla, u lama se razišla. U lama se razišla, u lama se razišla. Danas, znači, postoje, postoje žitave škole. Znači danas, znači, postoje savromene škole, znači, koji ljudima hoće da Allah ta barakotala sačuva da, da pod navodnicima, da olakšaju vjeru. Pa, na primjer, nađe neku, imaju, ta, imaju neki problem, ne, nešto im teško ostaviti, ili žele nešto da čine, i onda tamo traže, traže, da kaže, čeprka, čeprka, ima nekod nekada u dolome da je nešto rekao, pa da to kažu. I onda, kakve su stvari dozorili, da Allah te barko tala se čuva. A nema sumnije da si slavski znači da je bilo stvari, znači kada bi, da tako kažemo, pogriješili, znači kada bi njivo mišljenje bilo daleko od daleko delila, daleko od ukaza. I znači Razloženje nije ratoga. Dakle znači, čovjek razloženjem, znači traži opravdanje drugo. Međutim mostom je za sebe da tražiš da uzimaš znači ono na što kuuluje, ono na što dokaz. I onda, znači kako su sad ljudi, da ne kažem, i ljudi kada spomenu pošto je termin koji vezan za Sofije Fikić steha. Znači, to je da kažem, laganje napora u iznajoženju ugovora na na, na na na nastala pitanja. Nječi jeste su danas ljudi pod pod pitanjima i da ma tabarikuta ala sat ću a čerpita sa ripita ja kide. <coughs> Pitanje čistita, nevernički praznika. Nječi imo se priliku kad sam bio na tako random seminaru u Rob da naspram naštoy ku ko, ku uspomnio ovu stvar. Kaže dozumno, nema zapake da, da da da da. I to, da, da, da, da čestitaš onaj, Da, da nego praznik tako da. Dobro. I tu, kaže ima, dobro za da je spomenuo kaj je ovaj na, kodan nefiske štegno. Koncenzus ono me opita je toga. I to. kaže, pustiti što je spomenuo koncenzus. Znači ljudi, koji... Znači, konsenzus jedan od najjših dokaza u Šariyatu. To je ono, što spomni za usulifiko, spomeni u kontekstu su. Iđma... Od najjših dokaza u Šariyatu. Gde je u loma složilo. Kaže ima, pustiti, pusti, kaže konsenzus. Kažemo ima lukoran, i smo na to zabran čestita pomendeba. Aloud ka ka sljede strasti, da su slebeni strasti. Je ne samo to da každa je dozvoljeno, kaže, kaže Kur'an puči nas za na da kako? Tako što kaže, بقول للناس حسنه. Dud ma qult li Abu. Auzubillah. Ti čovjek, ti čovjek pravda, čestitanje nevjernički praznika, a je to znači da na kome čestiti da što što što što čest što upravo ga O, oh, glonok. Naud billa rajeni stava, ači tako što ćeš po polu lit li nasija husna. Ne govori govor. Li Znaci, nimo je to lijepo to momentu, nego se ljudmanim bravo. Audo billa, audo billa. Ači kakav je to govor, kakva to vjera. I zato nisa ko ko kaže jel jedan od imam u kiraitima, "Walaysa kullu man yaqra, walaysa nase fa huwa muqri". Niesak onaj koji podučava ljude Kur'anu, učitelj mukeri. Niesak onaj koji sjedne ljude da podučava, da znači da on to zna. Niesak onaj koji govori, da to da on zna. Niesak onaj koji ljudima vazi znači dokaz da da on zna da on uči. I zato čovjek mora imati znanja u ovom vremenu, da zna kako da se snađe ovakve, pogotovo danas kad kad kad ka se proširilo ovakve fektve, kad se proširilo ovakva mišljenja i tako dalje. Allah te barekuta taala a to ga I zato san znači, čovjek treba da zna kako da se nosi sa razelaženjem. Znaci posle posle da kažemo razelaženje, opet ponavljam, i završavamo sa svojom dušom. Često znači, je kodehani sunna tarjama tu pita Mekide da nema razelaženje. I akida imam je jedna. Međutim razelaženje dolazi u fiku. Ali lopet u fik u sa ku razelaženje da kaže, znači možemo podijeliti razelaženje na dvije vrste, znači razelaženje koje je validno. Znači ide se so, desu so ljudi razišli se oko teksta. Razilaženje koje nije valino. Šta znači razilaženje nije valino? Znači, gdje su učenjaci rekli određeno mišljenje koje se jasno suprostavlja jasnom tekstu. Znači, jasno se suprostavlja jasnom tekstu. I zato je, znači, kroz istoriju, znači, imami su znali da kažu određeno mišljenje zato što do njih nije došlo dokaz. Zato što su bili u vremenu kada nisu bili sakupljeni kada nisu bile sakopljene svi hadisi i seprede se oda od sahaba. I zato je kod njesto mišla Kur'an i sunnet. Pa onda, na primjer, kasnije dođe govora sahaba. Jer govora sahaba je, na primjer, dokaz u šarijatu kod jednog uraja. Drugi kaže, međutim, koliko bilo milo imama doku nije došo od ređeni hadisi. I zato su si imami govorili u značenju, i da saha Hadis fahov medrebi. Kada dođe do mene, kada dođe velo došo an hadis, to je moj Bilo je hadisi, koji nisu došli do imama Shafi'a. Imam Shafi'a bi'o, koji bi'o imam Shafi'a. Koji nisu došli do imama Ebu Hanifi. Koji nisu došli do imama Maliki. Bilo je. zato su nihovi ljudi koji su naim še uvalili. Privatno. Privatno život. Koji su naim še uvalili, razrež se s'anima. Uostavili su niho u mishini uzele s'pohadisu. Jeliko bi'o, da je uvalio imama Ebu Hanifi, nego što je uvalio Ebu Yusuf i Muhammed. Muhammed ma Hasan se govorio bujos, a bujos, nebilo. Načije odgajoj i naučio ih. znači odgajoj i izdržavao i učio ih. Međutim, koliko stvari su se razišle, znači, ko čitao, umeza bi mama Abu Anifa i vidi u su stvari se razlegle. Zašto? Zato što u određenim momentima nije došao do okasa. Znači, da Abu Anifu je pitao određeni, pitao određenih određenih pitanja. Zatim sljedeća namuka koju ću vam spomenuti, koja mislim je tekako bitna, i ovo možda od je od usnovnih navuka. I ovo je nešto možda, sa čim smo trebali, međutim, da vlađe li sano pomogne nas i sačuva nas, sa čim smo trebali da, da, da, da, da, da, da održimo jedan ciklus predavanja, međutim, kažem da nas Allah pomogne, išala u A to je adabu talib il ilmu. Adab je onoga koji traži iznanje. Adab je onoga koji traži iznanje. Načevo jedna od najbitnijih nauka među tim dosta dosta ole spomenulo znači u o, kao djelove svojih djela V kontekstu na primjer imam al-međmu imam an-navi na početku svog dela al-međmu na početku svog djela al-međmu mi spomenuje počo sa govorom o adabima onoga koji traži znanje adabima onoga koji traži znanje I ovome su dobizana zasebna djela. Znači, prvo da kažem šta ovo znači. Ovo znači kako onaj koji traže znanje treba da se ponaša. Znači, šta znači kako treba da se ponaša? Znači, kako treba da se ponaša u sakoj moment. Znači, od od, od, od, od samog dresa. Kako da bude na dresu. Kako da sedi na dresu. Kakav da ima kodeks ponašanja prema onome od koga uči znanje. I na dresu i van dresa. Zatim, kako se ponaša među ljudima, kakav je u svom ibadetu, tj. kakav je u svom odnosu prema gospodaru. Znači, sve je to čemu nam govori ova nauke. Jer ono što je zadovoljstvo, ono što je cilj nauke, svake nauke, koju učimo, draga braćo, jeste sticanje Allahovog tabarikotana za zadovoljstvo. Znači, kad učimo fik, cilj da steknemo Allahovog tabarikotana za zadovoljstvo. Kad učimo tefsir, cilj nam da steknemo Allahovog tabarikotana Kaj je tamo da budem na sunnatu Allah, kusanih ali, da staknem Allah, jalla šhamu zavr. Znači jese da staknem Allah, tabarik wa ta'la, zada was. Kad naučimu, kad počnemu pozivati, cilnum je da staknem Allah, tabarik wa ta'la, zada was. Znači uvijek Allah, tabarik wa ta'la, zada was. I to se je se šeha Mohameda, šqeira, ba vam podari se dobro, znači šeha velokog. Poznatog šafijskog pravnika iz Zamaske, učenika od živšeha, kora ima imam Džamija Hassan stanovao blizu kuće našeg šiha Bukadir. To je prvi, bio prvi šip pred koji sam počeo da učinke raditi. Međutim, počeo smizno mi je počeo komentar sa šatabiju. Ša bio sam malo počeo da čitam pred njim, međutim, malo nije to dugo trajalo. Komentar je šiha da ba na šatabiju. I sjećam se prvi, jer međutim, jedan od najpobožnijih, Allah najbolje zna, ljudi koji sam vidio. I skromni. Znači, kad mi je počeo da komentariše što je bio, počeo da komentariše prve stihove i tako prva, prvi nekoliko desova, sman na jedne prilike je zaplako. I rekao je šta sva ova nauka? Šta sva ova nauka? Kira, da naučimo, naučimo. Šta kaže sva ova nauka ako nismo, ako nesteknemo Allahom zadovoljstvu? Ako nas ne odvode, Allahom djeluje šalno zadovoljstvo. Šta? Znači, šta čovjek nauči do sveta? Ako nema Laha, uđe na šamo zadovoljstvo. Čovjek nauči tefsir, napome. Nauči šte, sve tefsire, nema Laha zadovoljstvo. Kako, kako je fajta? Međutim, odi želim sad napome da ovo, ovo neko ne pogrešno razumije. Ima ljudi koji pogrešno razumije ova izsari. Što je gore Šiha Mada Nasari, znači ljudi koji čitaju naopako. Čitaju do pruma gore, a ne gore, pruma dole. Znači neko kad čuje ovaj sad moj govor, znači to, to će ga odvratiti od traženja Ili će ga odvratiti, razmišliš, da kažem ovi što zna ima, pusti, ko zna ime, on je Allah za doljstvo. Ne znači, ja ne govorim to, ja, znači, ja govorim da, da, da trebamo učiti i da se trebamo truti i da proširimo svoje znanje, ali da u tome moramo tražiti Allah od djelašanu za doljstvo. Alo opet kaže, neki ljudi čitaju naupako. Čitaju od ozdo ili prema gore. I zato, na primjer, jedan jedan od takvih koji čitaju naupako, i govorio hadis posle neka sallallahu alaihi wasallam kada spomenuo hadis harizija tahtquruna salatukuma salatima siyamakuma siyamih ve chtamo razavati njihove namaze vaši namaze nasprnijovi namaza i vaši postovi nasprnijovi postova každe Allah je ovo, razmiješ, ovo objava deblisa. Dođeš da kažeš da je ovo posnaniko, da je ovo osnova za spominjanje, lepe stvari, kod nama, da je ovo posnaniko hvalnjenje haridžija. A ovo dobila toga. I zato kada vam kažem ovo, znači ono nije govor, da, da odgrati čoveka od znanja. Lijed, da ti sutra kudiš nekoga, da kažeš dobro, razmiješ, še mu se imiš en i malo znanja, ali vani, međutim, ko znaju su nastakle, Allah vam zadojstva. قسم دع الله جل <سؤال> شأن الله تبارك وتعالى في المروب إما znakowe. الله تبارك وتعالى izato zato ulama znači inshallah oduniko allah tbaraka ve taala voli zato zato su islamski učenici govorili ako ako ulama nisu allah ve evlija pa ko su da allah ve evlija znači oni koji allah tbaraka ve taala daozani ja sad pitanje te iskrenosti to se između nji allah nije naš da ozimuto govorio između nji allah sada a što zadovolstvo kome ti govori to između tebe i allah al-muraash prilkom sve sakje ova nauke znači da ti bude cila tefke inshallah sallallahu alaihi wa sallam. Tadžvid, kako da učimo Kur'an onako kako je učio Allaho Rasul sallallahu, znači sve stvari. I zato sve ovo oh Allahovi robovi, znači mora čovjek da ima iskrenijet. Znači ulema govorio kad ja govorio, a da ima Naci, gori, kaligori, abmanu kako je terali za Znači jeste da čovjek sa sakom ovom um, na naukom, znači, želi da postigni allahu ta'barik wa ta'ala allahu ta'barik wa ta'ala za dvost izvuka su pisane za semna djela izvuka su pisana za semna djela fai tako imam ibn Jema'a ibn Jema'a to možete da bilješ tibe drug djena napisao djela koje nazvo tazikiratu sami' wa l-mutakellim fi adabil alim -al i wa l-mutakellim ona napisao djela sva so, košte na čemu Hvala za tredje godine, napisa u o delu. Znači uvodžda kaži, ulama pisana za srna delu. Tadhkira to sami ima mutakalim, fi adab ila alim ima mutakalim. Zatim od korijisnih diela, ki to savi tu ima sakubu naga, sok mu jezik. Znači to je djela u talib ila ilm. Ukraas u naga ako izražje izdanih. Včeji Bakr abu Zajda. Vaj kratka poslanica. Adabu talib ila ilmi. Včeja Bakr abu Zajda. Jeno, što je, da kajžemo, od ljepih stvari, znači, zazpomenti, odnosno, od korisni prije sega knjiga, jeste, znači, komentar šehi Huseymini na ovaj delu. Šehi Huseymini ima so, komentar na edbu talbi l'alm, na hlijetu talbi l'alm. Znači, hlijetu talbi l'alm napisao šehi Bikr Buzaydi. A pro komentar su, jedan od komentara na to delu jeste komentar šehi Huseymini. A shaykh Huseymin ya biyo shaykh, shaykh Bekrabu zaidu. Naci, shaykh Huseymin ya biyo shaykh, shaykh Bekrabu zaidu. Naci, pra komentari sudele sugo učinika. Naci, to ukazuje na punizno shaykh, rahmatullahi. Naci, to ukazuje na punizno shaykh, rahmatullahi, alayhi. I također, ona je ku izna arabske zik. Naci, mors da nači, na internetu, na YouTubeu ili... Naci, komentar shaykh Huseymin ya biyo na uvod od el-mađmu, na uvod na Al ali imam na uvije. Na uvod, znači na uvijek u stvari gdje imam na govori o adabima onoga koji traži znanje. Ja mislim preko deset drsova. Znači onaj koji zna arapski jezik i poslušljava je, je mnogo će se koristiti. Mnogo će se, mnogo će se okoristiti. I zato, znači još jednom spominjem, znači od korisnih dijela iz ove nauke, jeste, znači uod. وديماما ناوية ناديلو المجموع ذاتهم تذكرت والسامية والمتكلم وديبن جماعة ذاتهم حلية طالب العلم ذاتهم كمنتوا أن حلية طالب العلم ذاتهم يسلوا بريدنا وخلنا <تصفيق> سفر ودنو سكراشنا ميرزيتو ود ابن عبدالبره سماليزا كوسي كودنان زوري منال قلاوة قنينة قلاوة <تصفيق> الله vjedno potraženje znanja. So. Ima mala knjiga ide o potraženju znanja što je pisano NS Herzogona, ali ima ono skraćena verzija. Na na, na na na na od od od. Vodim nam do bara. Ba'in fadl znanja. Važno znanja i njegovo pojašnjenje. Znači, prvi dan, međutim, sutra ću, ili sljedeći put. Znači, šta je, pa, bilo je primjena krate, uzmemo, čito, da primjena kada te knjige. Slavojko uzmemo, učito da vas ću. Da vam pomogu ne. Dobro, sljedeća, sljedeća namuka, sljedeća stvar, jeste nešto što je zove odgoj duše ili tezike. To je ono što je kasnije kod ljudi postalo. Znači, kasnije se, da kažemo, prelilo. I, odnosno, kasnije ga ljudi nazvali te sa ufom. Međutim, osnova je da se to zove tezikija ili odgoj duše, ili rekaik, ili ahlak. Međutim, ponekad se pravi razik, ahlak je ono što je vezano za manjštinu, međutim, ono ovaj što je vezano za unutrinu, za čovjekov nefs, za čovjekovu dušu, za čovjekovu srce. I ovo je jedna sar koja je nači, takako prisutna kod ulema Ahli Sunnata ili Jemaat. A to je... Čovjekov odgoj duše, čovjekov odgoj srca. Kako čovjek odgaja dušu, kako čovjek odgaja srce. I ovo je znači, jedna, ovo se spomenu namjerno odmah nakon ove pretvodne, zato što je vezana za ovu koju je pretvodno. Međutim, se postavlja pitanje jedno, a to je kako da čovjek kroti svoju dušu? Kako da čovjek odgaja svoju dušu? Zato što čišćenje duše kročenje duše čišćenje duše nimen nešto što samo da kažemo čemu su težalom uslanu nego su i drugi pravci druge religije religije trežle težle, težle kaume mađutim davlatu barkuta ala se čuva koliko su tu men zeruta znači da su činile stvari znači davlatu barkuta ala se čuva zato ka nas sa ciljem znači čišćenje duše pa to znači znači da su ljudi otišli u monahe znači da da da osamljivanja, da, da kažem ostavljanje dunjalu tako dalje. A inače zamo da je vjera da islam osnova, znači je li znači, znači da ima i duhovno i tjelesno. Ja se čabinom suo Koji na meu omen govori Tomacho, a koji sam bio inženjer, jedno vrijeme radi u Britaniji. I kaže, tamo gdje sam radio, kaže, sa mnom kancelari bio čovjek koji je radio i uvijek sa sobom na posao donosio neki, neki žuti sok. Znači, bocu nekog žutog soka. I to pio. I kaže, tako je trebalo danima, danima, mjesecima. Pa kaže, jednom, tako nismo ušli u prič, dok, dok ga nisam pito koji je to sok, šta je to? I da izvinete, da oprostite. Na je vam da je to njegova mokrača. Znači, da se vam pomokri, da izvinete u tu bočicu i da to opije. A vam zašto, zašto to? Kaže, tiho sam, znači, to je jedan od videova, kaže, čišćenja duše, kročenja duše. Er, kaže, tako trago sam za tim. Trago sam pod za istinom i trago, i trago tome. I je išao na naku vjeru, na naku sektu Indiji, koja govore tome, koja kaže da je najbolji način za čovjekovo čišćenje duše da čovjek radi ono što mu je najteže, ono što mu je najodvratnije. A šta je čovjek najodvratnije? A to je da pije ono što izlazi iz njega. Jer zato je od jedne od, od, od, od, od osnovanje ovog menadža, da vlata bari katala, sačuva da to očini. Znači, tako su neki isti, isto, neki u islamu, koji se pripisuje islamu, znači pretjela, pretjerali po pitanju tog, da kažemo, pojma čišćenja duše. I zato je sada postavlja pitanje odakle da uzimamo Naci način kako se čovjek odgaja, kako čovjek odgaja svoju dušu. Dak da plaćaju odgoj od duše. A osnova Pa nam Allah Jelšanu govori o koja seka je, o duša koja je sklona zlu, govori nam koja je smira i tako dada. Međutim, ono što je bitno, jeste da znate, da skoro ne imate nijedne hadijski izbirke od Kutubu Sitte, a da u njoj nema poglavlja u Aume. A tako u samom sahihu imama Bukhari je Kitab Raqaiq. Kitab Raqaiq. Znači neki iz obu nauku nazivali Raqaiq. Znači Kitab Ar Raqaiq či ide imam muharre spomenu hadisu u kojima se govori od duši kojima se go do njaloku ovairatu bit im stvarim. Također imam term, samo sun na spomenu kitavuzod. pogla do zogodu. Također određena olema pisala zasebna d dijela koje je nazivale kitabu zod od Salafa. Mađima bi ima Ahmet. imam ima zasebno zasebno odjelu koji zovezzi. Kitabu Zuhud. Isto tako ima Abdullah ibn Mbarak. Isto tako ima Abdullah ibn Mbarak, Kitabu Zuhud. Gdje su spomenuli, znači, hadise i zatim predaje Celefa koje govori o tome. I zato ovo je jedna važna stvar koju treba da znamo. Prvo, da znamo za sebe, za svoje duše. Znači, da se vratimo na ove hadise, nove ove knjige, na predaje. Da vidimo odakle, da čistimo da odgavimo svoje duše, svoje srce. Da ne kažemo, ula posle toga pisao. Pogotovo ibn Al-Qayyim. Nema korisnije stvari ovome od dijela ibn Al-Qayyim. Allah ne bih lio zao. Znači od dijela ibn Al-Qayyim i od dijela ibn Al-đawziyja. je poradite razkih, ima razkih izmiju ibn al i Al-đawziyja. Ibn Al-Qayyim ibn Al-Qayyim al-đawziyja. Međutim je se spomni Ibn al-Jawzi, misli se na Imam Ibn al-Jawzi, ne al-Jawzi, nego al-Jawzi. Bio je poznat kao islamskog pravnika također, međutim živio puno prije Ibn al Ko je napisao dosta korisnih djela kao što je Talbis i Blis, kao što je napisao Said khater i Taqwa al Također koji govori odgoju, odgoju, odgoju duše. Načemu se prva sanse vas ovo Nešto što je bitno za nas. Drugi nasar kada danas dođu i ljudi kažu dobro, trebamo danas ljudima govoriti o tako zvanom tisavufu. Moramo ljudima učiti duši. Govoriti vajnost bitnosti. Ahoj, vajnost bitnosti. Što kaži, Arabi, imahtilaf na nismo se razreš. Možete, ti dobro, nijem problemu. Uzmi Bukhariu, tu mači kitab Rakaika. Uzmi Termizija, tu mači kitab Zuhud ozi mi kitabu od odab od, od zah pogledaj ono kako je selef od svoje duše za riku od gaju od duše za riku od gaju od dušku to učinio allah yes. i za riku od gaju drugi za od ko drugi duše i druge ljude, i njihov akhlak i njihov moral kao što je Allaho, resul, arim, to učinio allah i kao što to učinio ashar I zato da danes dođerseniki svarima koji ne zna je o sahabima, koji da spomeniš o sahabima nepoznavar, a da kažiš da u tomečišćenje duše, znači čudna stvar, so čudna stvar, so broču. I zato vam kaže na ovaj stvari, so znači izvor je kur'an i sunnat Allaho i Rasoola sallallahu alaihi wa sallam i predaj salafa. I zato vam kažem, znači da sovome pisa na za sabna dela, spomeno sam Znači izvorim, međutim ono što je od najkorisnijih svih, jesu knjiga Ibn Al-Qayyimah. Jesu knjiga Ibn Al-Qayyimah. I zato, ko što je govorio šehr, Allah mu dao dobro, podožijem život šehr i kurem, kaže saki bud kad uzmem. Znači čitam Ibn Al-Qayyimah, vidim koliki sam džahil. Vidim koliko sam, vidim koliko sam neznalica. Dobro, na kraju, što ću spomenut, na kraju što ću jeste, znači, jedna vrsta dijela, koja zovu i ko mislim da je bitno ovdje spomenuti za sako kako je traže znanja, to je kita, Kutubur Rodud, knjige odgovora, knjige odgovora gdje je ulema pisala zasebna djela u odgovoru, znači pisala kao odgovor na, na, na, na, na, na, na, na zablude. Pa tako imam Ahmed, znači što svojim hoću da kažem, da je selef u vremenu kada se, kada se pisala djela. U vremenu, kada, kada su nastavili Novotarije, da su na Novotarije odgovarali svojim jazicima. I bilo su da toga iskušavani, pošto je iskušenje Mahmeda i drugim. Međutim, mislo tako su pisali dijela u kojima su pisali odgovore, znači dijelo kao odgovor na određenu frakciju ili na određeno pitanje. Pa je tako Mamo Mahmed, Mahmeda pisao, a desetine sovi dijela, kod Selefi. Pa Mahmed Mahmeda pisao, kitab al-radd 'ala al-zindiq 'ala al-jahmiyyah wa al-zanadiq. Znaci od Gora, Jahmiya meza is indeed. Znaci napisao delo kao odgovor, kao odgovor Jahmijama. Znaci sa knjiga koja koja se zove al-Jahmi. Na odgovor njemu. I za to nije došla nikakva novatarija niti nikakva devijacija da na to ni odgovor, nisu odgovorile. Međutim danas kada čovjek spomeni odgovor na neke debijace, na neke pojave, znači odmaćiš naći neke ljude koji će se suprastaviti. I zato kažem, odve veliki broj oni koji se pripisuju Ehli Sunnatu al-đamatu danas u vremenu, ne znaju, nisu ispravno razumne ovu stvar. A to je da odgovor na odgovor novotarima i odgovor na novotare nema veze sa ru, ružnim ili lijepim ahlakom. Imam Ahmed je napisao kitab Rad al-đahmir. Al al Kniga odgovor Jahmijana. Međutim, kakvoga hlaka bi'o imam Ahmet. Zato se bi'o, bio, bio obyčaj, da se kaže za neko kada bi'o lepo hlaka, kaže on imam Ahmet sa ugrmenu u hlaku. Ljud su dolazili dolaz su, kaže, hiljada maludi da prištu predava ima, imam Ahmeta. Samo je nekoliko sot ne pisalo njega Hadisa. Kaže, ono ostale hiljada su od njega učila lepo Znači, ponašanje prilikom drsa. Znači, jer se i na samom drsu videla poniznost, vakar, skrušenost, skromnost. Međutim, mislite, ja, Ahmet, znate koliko je bio iskušan? Koliko je bio iskušan? I zato želimo da kažem, da ove ovaj dvije stvari, naravno, znači, treba se držati, da, uh, da kažemo, norma prilikom odgovora. I je pravila. Ali ovdje kod, kod ljudi postoji šubha. Kod oni kad veliko oni koji se prepisuje, sunnata, ali srne na to nema postoj i u pitanju ako odgovoriš na nekoga indirektno ili, ili direktno ili indirektno znači pa ljudi kažu ovaj govori ljudima da se ovaki govori ljudima da se onaki ovaj gibeti, kalja čara smo se mana je podbrana sunna Allahu ve resul sallallahu alejhi ve selle je to jedan čovjek koji poziva širk predavač međutim u njegovom djelu nema širk ljudi poziva širk Ljude poziju ovmi, ljude poziju ovmi. <coughs> znači šta šta ti sad, rad, rad, rad, rad ljepog halaka, post ljude, da četaju ovu? Znači ne, znači obavez od gore takvi ljudmi. Obavez od gore navotarimi. Znači koncenzu su nami, ehli surnatva je matka, koncenzu selefa je obavezno od gore navotarimi. I zato sam spomenuo, znači da su mamu Ahmedu rekli, znači šta je bolje, šta je drže da čovjek posti, da planja da posti, da bude u, u itikafu, ili da odgovara novotarima. Kaže, bolje da odgovara novotarima. Bolje da odgovara šta? Bolje da odgovara novotarima. Znači, šta je bolje upitalo Sima Mahmeda, ako što je spomenuo ših Lusambim temiju u svojim fatvom? Da čovjek planja da posti, no, no misli se na nafilu. Ili da odgovara novotarima. Znači, da odgovara novotarima. I zato pogledajte, znači nije, znači ljudi, znači neki misle, znači... I ba'jda cemo dakleňaš dva ili četre duha namaza. Dakleňaš nočni namaz, alhamdulillah. Až viti pogledajte, znači, kako oba djela, na kojim sustepanem. So je I zato jahab i jahyja, ono je bi odšiv govori ona, koji odgovara novatarima, bolji od mudžahida na lahom putu. Bolji od mudžahida na te tabaraku ta'ala min... putu. I zato znači, ova sa, nema veze, želim da kažem, znači, ova, znači nije u suprotnosti sa lijepim ahlakom. I čovjek mora da se suprotstaviti i zato što su novatarije isto bolesti. Znači to su bolesti, isto rak da Allah ta barhah ta'ala sačuva. Ako je na vrijeme ne iskorjeniš, na vrijeme ne, ne, ne, ne otkriješ i na vrijeme ne, odkriješ, ne, na vrijeme ne počneš davati lijeka, znači ona se širi. Znači ona se širi. Ona se širi dok ljudi ne ubije, dok čovjeka ne ubije, dok ne ubije njegov vjeru. Znači, novatarija je isto rak, isto bolest. Ako je na vrijeme ne iskorjeniš ili ne definišiš i počneš joj davati lijek, ukazivati na nju liječte, znači ode. I zato je obaveza onima koji su najele sunnatu, znači, ukazivanje na novatarija i na novatare. Međutim, znači, normalno kažemo na ko, na način o tome sada ne govorimo, Onako kako, onako kako je to ulema Lema, onako kako je to u Lema Ja I ovo da kažem, s ovim bih ovaj uvod u koji sam spominjao, u koji sam tijelo da vam kažem, što sam tijelo da vam kažem o, o, o važnosti, o, o stvarima, od načinu, načinu sticanja znaja. S tim što želim ovdje na kraju da napomenim dvije stvari, ne Želim da ovo zapamtite. Prva stvar jeste da naš, da ovo buđe kod nas u Bosni, hvala Allah, koji vidimo islamsko. Znači da falallahu tabarika wa ta'ala, falallahu tabarika wa ta'ala, falallahu tabarika wa ta'ala, koliko god to nabilo povolji na vjernicima i munaficima, znači da se ovo islamsko širi i raste. Da se ovo islamsko širi i raste. I da iz dana u dana veće i veće, i jače i jače i brojnije i brojnije. I kada samo poredimo kako je bilo prije rata, Pogledajte, sad, fala Allahu tebara ka ta'ala. I ja, da kažemo, ček onaj rad, onaj period, odmah što je bio, posirat, sad, fala Allahu tebara šano, imamo islamske organizacije, imamo škola Kur'ana, imamo predavanja. Međutim, ono što je, ono što ja, znači da kažem, moja malenkost, znači ja, moje skrvno mišljenje, ono što nam fali jeste, da kažem, detaljnije izučavanje vjeri, a što je prisutno dosta država, da kažem, na zapadu jer dosta država u kojem ni arapski jezik govorni govorni jezik primjer u Africi i tako dalje. Znači potreb, ono što nam je potrebno jeste detaljno izučavanje vjere. Šta znači detaljno izučavanje vjere? Znači da učiš fik. Da usmjer da učiš fik onako kako su mislili da ga učimo. Da naučiš 40 hadisa. Da naučiš tafsir ame juzael, tafsir tabareke juzael, tafsir obe sure. Znači, da, da, znači, mi, kod nas, ono što pravladava je opšta predavanja. Njuto me hajred. Međutim, čovek svoju ličnost gradi kroz ovakva predavanja. Da ne kažem, svoju porodcu gradi kroz, kroz ovakva, ovakva predavanja. I zato moramo svoju snagu i svoju pržnju da usmjerimo ka ome. Kada taj nijem izučavanju, izučavanju vjere. Da da sara druga stvar jeste. Naci da oni koji odu da studiraju u arapske zemlje. Sa i područja, i oni koji su dole. Da moraju da budu usisni amaneta koji su uzeli. Onda kada su otišli dole da studiraju, i onda kada hoće da idu dole da studiraju. Naci da budu usisni amaneta, što znači otići u Medinu, ili otići u Mekku, ili otići u Riad, ili otići u Kasi, znači studira. Znači, da je to emanet veliki, da se vratiš vamo, da ljudima prenosiš Allahu, tabaraki wa ta'ala, vjeru. Da ljude podučavaš te vihidu. I zato moj savjet, braček, koja dole odu ili koja su dole, jeste da također ozbiljnije priđu u izučavanjima nauke. Znači, da ozbiljnije priđu u izučavanje prije sveg arapskog jezika. Znači, vrati se čovjek, znači, arapski jezik mu nije na nivou na, na kojem je, bi trebalo da budem da izučavaju gramatiku, da izučavaju književnu sarapskog jezika. Znači, kako ulema to učini? Zatim, misli je tako da uči djela na pamet, prije srga Hibs Kur'ana, da uči od velike uleme. Koliko je dana studenata u Medini, kod velike uleme, od najveće uleme u Medini, ko što ješi Abdul Muhsen Abad, ko što ješi ješi Jaqiti, nećeš nalje za pristveno predavanje. Znači, savjetujem Oni koji to namjeravaju do lado idu no ne nisu. Da se boja Allah te barekuta taala po pita ove znači to je imanet. emanet znači, je da kada se vratite da ljude podučava Allah te barekuta taala Da odvajate svoj vrijeme, da odvajate svoj metak na putu toga. To je draga vraćanje. emanet. tumule malah te barekuta taala da nas učili od ne, koji nose, koji nose, nosite taj iman. Je znate da nema vrijednih stvari od znanja da nema vrednije stvari od, od, od, od, od traženja znanja, od širenja znanja, jer kao što smo vidjeli, to je to od vrsta džihada. Borbe je na Allah, tabarika wa ta'ala, ta putu. Molim Allah, tabarika wa ta'ala, da nam udari iskrenost našim riječima i našim djelama. Inša Allah je ta'ala sledeće predavnju ponedila. Znači odmah da kažemo na sledeće predavnju ponedila. Inša Allah počet ćemo sa ovim djelima smo spomenuli. Ovo je do sada bio ovdje. صلى الله على محمد وعلى صحبه وصحبه وسلم